الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Tilka rusul faptalna ba'dahum ala Minhum man kallam Allah Wa rafaa ba'dahum darajati Rasulullahullah al-Azum Terima kasih saudara peluang acara majlis Yang saya hormati datuk Jamil Wakil daripada Khadir Alih-alih lembaga Pertubuhan Peladan Kawasan pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan inci Allah terus memberkati padang kita ni, kawasan kita ni, kampung kita ni, memberkati tanah. Tapi bukanlah, lah payung ada tak? Ya, Insya Allah berkat tuan-tuan, semula besok pagi kita, tamu besok dah berada dijajahan tak kuning negera, ya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Nabi-Nabi ini mempunyai perkara-perkara yang Ajaib Yang pelik Yang bercanggah daripada Kebiasaan Yang kita sebut sebagai mukjizat. Perkara pelik Ada lima Ada lima perkara pelik Yang di luar Kebiasaan Yang luar daripada yang kita sebut menyalahi adat Menyalahi kebiasaan Pertama Disebut sebagai karamah Orang Melayu panggil keramat ha, Kita sebut karamah Orang Melayu sebut keramat ha. Karamah ni selalunya berlaku dekat wali-wali Wali-wali terkasih Allah Dulu-dulu wali-wali ni Kalau doanya mustajab Anak kita lambat cakap Lima tahun, enam tahun tak boleh cakap Bapak pergi jumpa Tok Wali Dia baca-baca doa Dia suruh anak kita buka mulut dia ludah Itu dia ludah Balik hmm, Besok cakap dah tu nama karama Lah yang anak buat dia pun bau start so buka mulut ludah dalam mulut budak. 4 hari duk kat hospital. Dan kitang kumah memang. Lah wali tak ada ada saudara, wali nikah habis hilanglah. Tok wali macam dulu-dulu ni susah. Saya baru ni pergi ke Johor. Ke Parit Rojo. Atau bahasa tuan-tuan Parit Raja orang Jawa sebut parit rojo. Ustaz, kalau kita tanya pada dia, orang mana? Parit Raja? Ah itu bukan orang Parit Raja, Ustaz. Kenapa tuan Haji? Sebab sebetulnya bukan Parit Raja, Parit Rojo. Ah, maknanya orang. Itu. Siapa yang buka Parit Rojo sebenarnya? Ada seorang alim yang membuka yang buka kampung Parit Raja melahirkan alim-alim. Zaman dulu-dulu kata dia kalau nak bersikal kena ada lesen. Lah, tak ada. Tuan-tuan kalau nak sikat trafik tanya, "Pak lesen?" Ah, ha, conform tak apa jehat trafik. Dulu-dulu kena ada lesen sikat, tak ada depa rampas. Habis rampas, sikat boleh tak jalan lori? api jalan di parik Raja tu mereka jumpa dengan satu alim ngadu dia kata Tuhan habis masjid kita mereka habis tak, rapat habis tak nak listen Tuhan kata apa biarkan mereka biarkan mereka maka driver lori tadi nak start engine tak, start, start, start tak boleh start Maka dia berkata buat apa kita ambil basikal kampung pulang balik lah. Buat turun balik basikal. Boleh tak jalan. Itu nama dia wali. Nah dulu-dulu macam di Tualang Sekah. Kampung Tualang Sekah. Ada tujuh surau dalam kampung Tualang Sekah. Dulu tempat tok-tok guru alim duduk di Tualang Sekah, Jepun tak boleh masuk. Dia nak pergi ke Tualang Sekar Jepun ni berenang Baikkan laut dalam, sungai dalam Pakat duk berenang Padahal dia pun bukan berenang Duk berenang atas badan Duk kuat lentang Kuat kupu-kupu Kuat bebas Semua kuat ada. Orang kampung pakat duk tengok Depo pun perasan laut Padahal atas badan Tu masa ada Tuan Alim Di kampung Tualang Sekar Tu nama dia Karamah Dulu di Kelantan Ada Tuan Alim Nama dia Tuk Kenali Baik tu, Tuan Tuan Tuk Kenali ni tua bandar membesar. Bila mak dia tua Dia pun tua Masa tu bukan ada air paik Kalau rumah mandi di sungai Dia Dukung mak dia Pergi ke sungai Naik kokong Mak ada naik kokong lah Bawa ke sungai Mandi Orang pengen ada Pak Sepo yang bawa mak ha? Dia jawab Dulu masa saya kecil-kecil Mak saya Dukung saya Bila saya dah tua Mak saya pun lagi tua Saya lagi kena dukung Mak saya Ini tu alim tuan-tuan Tu alim Yang tuan-tuan boleh baca sejarah yang tu kenali yang dikatakan wali ini dipanggil sebagai karamah pelik tapi Allah makbulkan doa mereka tu wali ni tuan-tuan kalau dia kata hujan Tak lagi dia doa ya Allah turunkan hujan tu ni namanya karamah Allah izinya yang kedua dipanggil mauna perkara pelik nama dua Mauna mauna ni bukan mauna hak rampas senjata hak kem askar tu tu kumpulan al mauna Dicah sebagai menentang yang dipetua nagung Yaitu mauna lain nunduk ni mauna di sini perkara pelik yang dipanggil sebagai pertolongan tuhan contoh masa berlaku tsunami ...ada budak di Sri Lanka... ...rumah dia kena tsunami habis. Maka terjadi satu kes... ...satu budak perempuan... ...selamat... ...sebab duduk atas tilam. Dia hanyut ke dalam laut dengan tsunami... ...budak tadi tak jatuh dalam laut... ...tak lemah... ...dan selamat. Pelik tuan-tuan... Hilang kecil dia. Tapi budak tak terboleh. Masuk dalam laut tak mati pula. Tu nama dia. Pertolongan Tuhan. Nama dia. Mauna. Pelik. Itu budak di Sri Lanka. Yang baru ni pula. Satu budak belah-belah mereka. Panjak pokok. Bila panjak pokok. Dia lompat terjun. Ada besi di bawah tembus ni tuan. Baru ni keluar dalam paper besi ni tembus. Tak mati. Belak. Yang kita baca paper hari Ahad lepas, satu budak di hotel jatuh singki, kena kaki, mati. Yang budak hak di Brazil baru ni, dia tembus dekat tengkorak, tembus, tembus besi. Tak mati tuan yang di China Satu benda pelik Mata dia ni tuan-tuan Masuk besi tembul ke belakang Tuan-tuan nak buat lagu mana? Mata dia masuk besi Tembul ke belakang Nak gegajin Bergerak mata Sakit Tuhan saja yang tahu Tuan-tuan tarik Besi tu dia simpan dalam frame Tak mati dia tonton kalau rajin, pergi cari besi, cocok mata. <SILENCIO> Temu hingga belakang, tak mati. Ini dipanggil apa? Karamak. Dipanggil mauna, Pertolongan Tuhan. Allah nak tolong. Tak mati. Benda pelik. Tak mati. Berlaga dengan lori. gemuk, segemuk gemuknya kancil. Tapi bila bomba main, dia keluar gelar tabah tabah tabah saya elok tak jadi apa hak kereta hancuk dia elok tu nama dia maunaf pertolongan tuhan kadang-kadang jangan -kadang. lepas ni duk buat cakap pula saya ni belajar dengan apa pun, tak jadi apa dulu belajar dengan lori tak jadi apa pun, saya gelak ah jangan cakap tuan-tuan lepas lepas ni aku hancur kut jadi pertolongan tuhan maunah ni tuan-tuan kadang-kadang -tuan, kadang-kadang saja benda flat Ya baru ni di Malaysia budak tertelan jarum bila sken duk nampak jarum tak mati duk cokoh elok oh tak ada benda nak telan daripada nasi yang telan jarum ha, nampak ni dipanggil mak unah pertolongan Tuhan yang ketiga dipanggil sihir sihir Sihir benda yang menyalahi adat. Dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Dia belajar. Bukan Tuhan bagi ke dia. Dia belajar, belajar, belajar. Tukuhu dia setam. Wattaba'u ma satru syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Walakinna syayatina kafaru yu'allimu nan nasa sah yang mengajar sihir ialah syaitan ini benda sihir dia tengok dalam cermin dekat dari dia ada kemaluan hmm. pakak duk teriak dalam cermin mak apo ni mai duk atas kepala mak dia kata ah eloklah dah hiang dah nampak ni baui dia dah gila sihir ada orang yang duduk kangkang dalam nasi. Jepi-jepi-jepi bagi lelaki makan. Sah-sah so -so kata makan lelaki dia jadi bodoh tu. Benda pelik. Sihir dia boleh buat. Kacau-kacau bulai, keluar ulat. Dia duduk kacau, kacang dal. Nak makan roti canai, menega, Lama-lama ulat tutup kedai. Ada yang bagi Sihir bercerai Sihir yang paling awal Yang dibuat oleh Sihaifan Ialah menceraikan suami isteri Nama dia sihir Pembenci Tengok suami nyampak Tengok isteri menyampak Lama-lama bercerai Ini nama dia sihir Yang keempat Nama dia irhas Benda pelik yang berlaku kepada manusia yang diangkat Menjadi Rasul Sebelum menjadi Rasul Sudah datang tanda-tanda irhas Tanda-tanda kerasulan Contoh Nabi Isa bercakap dalam buaya, Duk dalam Nui dah bercakap wa yukallimud dasa fil ma'di wa Nabi Muhammad bila dia berjalan tengah panas awan ikut Nabi Muhammad Nabi berhenti awan berhenti Nabi bergerak awan bergerak benda pelik Nabi Muhammad masa umum 4 tahun dibelah dada rek tak payah ubat bius Tak payah pakai bius Dibelah oleh malaikat dibasuh hati Rasulullah Benda pelik Nabi Muhammad bila lahir-lahir je Bersunat Benda pelik Nabi Muhammad masa lahir Mak tak sakit Cahaya terang seluruh Mekah, benda pelik Api yang majusi sembah Seribu tahun, padam Benda pelik Nabi Musa, masa nak dibunuh oleh terang. Kakak dia, mak dia, bubur dia dalam barah api. Tempayan tempat bakar roti. Nabi Musa tak terbakar. Ini benda pelik. Namanya ialah Irhas. Nabi Isa, beranak, tak ada pak. Mak dia beranak, tak ada suami, tak ada pak. tu benda pelik. Nama dia Irhas. Selepas diangkat menjadi Nabi dan Rasul Datang benda pelik Dipanggil Mu'jizat Selepas menjadi Nabi Semua Nabi ni ada tanda-tanda Mu'jizat dia Sebelum diangkat menjadi Nabi Namanya ialah Irhas Selepas diangkat menjadi Nabi Namanya Mu'jizat Jadi tuan-tuan, akak-akak faham ni? Daripada satu dari lima, tak tahu Zahir, dok tengah rumah kunci, huh tahu. Mu'jizat. Kita selalu dok kata Nabi Sulaiman hebat. Excel. Boleh cakap dengan semut, cakap dengan binatang. Nabi Muhammad pun hebat, tentuan. Dia juga boleh cakap dengan binatang. Satu hari Nabi duduk di rumah Unta berlari Daripada ujung Datang dekat Nabi sujud Nabi hanggup Unta berhanggup Nabi hanggup Unta hanggup Tak lama lepas tu Datang Tuan Unta Bawa golok Kejar Unta Ya Rasulullah Unta ni saya punya Lari Orang nak sembelih dia lari Nabi jawab Aku tahu Unta ni dah mengadu pada aku Dia kata dia dah buat kerja untuk kamu bertahun-tahun Sampai dia tua Dia berkhidmat pada kamu Tapi bila dia tua Kamu nak semelih dia Apa jenis kamu Sekarang unta ni aku beli Aku nak biarkan dia mati gitu saja Dia jadi hak aku Nabi tegur sama Allah ni sebab tak sayang pada unta dia Sanggup hamakan unta ni dok kerja siang malam kat ha? Unta mengadu Contohnya dekat Rasulullah Unta mengadu Dia boleh bercakap Nabi bercakap dengan pokok Dengan pokok Arab badui datang Ya Rasulullah Aku dengar kamu ni mengaku Nabi Tunjukkan kepada aku Apa tanda kamu supaya aku yakin kamu ni Nabi kata Rasulullah apa yang kamu nak di sana ada pokok kurma yang sudah mati kalau kamu betul panggil pokok kurma tu datang Nabi cakap baiklah kamu pergi dekat pokok tu kata Nabi kamu cakap dekat pokok tu eh hey, pokok Rasulullah panggil ah rak berdui pun pergi eh hey, pokok Rasulullah panggil kamu. Bergerak akar dia belakang kanan naik di atas. Selagi lagi bergerak pula akar dia belakang kiri naik di atas. Berjalan merangkak tentu mengingkang jumpa Rasulullah. Yang Arab badui tadi terkejut buruk. Ngangar tak kata apa. Arab badui tadi diam tengok pokok tu berjalan depan Rasulullah. Dan pokok tu bagi salam pada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi jawab wa alayka assalam. Orang Badui tadi kata, "Kafa, kafa, kafa." Cukup, cukup, cukup. Tak mau tengok dah aku cakap. Nabi kata dekat pokok, "Pulang balik kamu ke tempat kamu." Merangkak kena balik tuan-tuan, merangkak dalam lub, dia balik pokok. Arab baju itu dia kata apa? Khafal, khafal. Cukup. Sebab tu gaji guru khafal cukup. Tak banyak pun tak apa. Khafal, tak Cukup lah, cukup lah. Kalau tak cukup, tukar nama lain. Tak khafal, bang puteri. Tu pokok cakap dengan Nabi SAW. Masya Allah tuan-tuan. Kita hebat dengan mu'jizat Nabi Musa. Pukullah tongkat kamu dengan laut ini Terbelah menjadi dua belas lorong Tuan-tuan, laut yang Nabi Musa belah Jadi dua belah Masing-masing orang-orang Bani Israel Ikut lorong, mengikut keturunan Lalu dalam duduk sibuk dua belas lorong masing-masing duk tanya, "Oi, mak pihak mana, mak ngasih pihak mana, pak mat tempel mana, tak nampak." Pak sape buat lorong-lorong pula, kami tak nampak kawan. Allah turunkan air habis ke bawah, tinggal satu lorong yang besar. Tongkat Nabi Musa pukul, terbelah lautan. Tapi kita lupa dengan mukjizat Nabi Muhammad dia tak belah laut no. Dia belah bulan Di atas kepala kita Nabi Muhammad belah bulan Terbelahnya bulan Orang di Mekah nampak Satu bulan duduk di atas Satu bulan turun hampir Dengan sebuah bukit Di Mekah Semua orang nampak Sampai sebut dalam Quran Orang kafir kata Ini sihir ini sihir ni Besoknya datang kabilah daripada tempat lain Mereka tanya Nampak tak kamu semalam Akan bulan terbelah Ya kami nampak Di luar kota Mekah pun kami nampak Habis tu sihir apa Naik balik mula tuan-tuan Bercantum balik Nabi belah daripada bumi Sebab orang kafir kata Wahai Muhammad Kalau kamu Nabi kami akan beriman pada kamu kalau kamu tunjuk. Apa yang kamu nak tunjuk, cakap. Belah bulan. Nabi doa, Nabi buat, tebelah bulan. Bila dah tebelah, pakat duk cingan. Haa, duk cingan. Pemimpin dia kata, sabak, sabak, jangan percaya. Ni semua di sihir. Dulu hampa duk dengar ajar, Muhammad ni main sihir. Lah, depan mata hampa nampak larak. Haa, ni sihir. Jom, kita balik jom, kita balik jom. Itu dia punya tau tuan-tuan kafej hilia nanti belah sebab itu angka sawan angka sawan depa nampak satu garisan yang sepanjang panjang bulan seolah-olah bulan pernah terbelah dan bercantum semula ni kehebatan mukjizat rasulullah bulan ni tuan-tuan canda dalam bahasa industan canda Chanda oh chanda Chanda oh chanda Kisini churahi Tereh meri nindiyah Jagisari rena Tereh meri nena Tereh or meri Ekkhi kahani Hum dono ki kader Kisini najani, tu nama dia canda oh canda. Saya menyanyi ni sebab memanggil hujan. Bintang, jiran, Nabi Muhammad, hebat tuan-tuan Nabi Musa dia pukul batu, fakul nado riba saak al hajar, fan fajarat min husnata ajarat aina. Qadar alimak kullu anas mashraban kunu washrab. Sebabnya. Dipukulnya batu, keluar dua belas mata air. Mukjizat Nabi Musa. Nabi Muhammad tak payah pukul. Nabi Muhammad depa tangan, depa tangan buka, keluar air daripada celah jari. Orang boleh minum, orang boleh ambil ais semaya. Tuan bayangkan. Satu hari sahabat-sahabat jalan, air tak ada. Berhenti dekat satu sumur, perigi kering. Nabi ludah dalam perigi ni, air naik ke Ni nama dia, Mu'jizat. Jadi kalau ada orang di beruah, ni mengaku Nabi, suruh dia ludah tengok. Suruh ayah fin bin ayah pan ludah. Agak-agak ayah apa nak naik. Nuh tuhat di pahang tuhan apa ada pada pula tim mengaku tuhan pak harun mana ada lah memang nak teruk adakah tuhan kena teruk nampak benar ni tu tuan tuan tu bukannya tuhan tu teruk unta ye lebih teruk hat dok ikut tuan-tuan agama -tuan, ni beruah dalam baru ni tuan-tuan ada dok mengaku nabi ada yang mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku wakil Tuhan. Anugerah Tuhan. Suruh dia balik mengucap. Sekarang, ajaran sesat sangat banyak. Sebab tu saya minta pada tuan-tuan, kena buat ceramah macam ni selalu. Terima kasihlah pada Qadir. Terima kasihlah pada peladang. Buat ceramah macam ni selalu supaya kita tahu. Mana dia sesat, mana dia tak sesat. Sebab hari ni ajaran sesat banyak Sebab apa orang suka ajaran sesat? Sebab senang, tak payah semayang Ajaran sesat kata jangan semayang Ajaran sesat kata boleh semayang jumaat, Tapi buat di rumah Memang seronok lah. Ajaran sesat kata boleh nikah sampai 10 mm Hmm, sepah masuk Ajaran sesat kata boleh nikah Dua jam, dua hari, dua minggu Nama dia Muta'af Memang orang suka ni Adik-adik pelajar-pelajar ni amat malam Di universiti orang minat Hang suka ke aku lah? Suka? Aku pun suka ke hang Kita kahwin nak? Boleh? Kita jumpa mak lah. Tak payah Sekarang kita tak nikah Hang suka aku Aku suka kamu Kita laki bini Lupa hari nak kahwin? Dua minggu Lepas dua minggu habis, cerai habis. Orang lain pula sambung pula, nikah kontrak, nama ada. Tu yang ramai orang minat Syiah, Orang suka pada Syiah Sebab senang. Nikah boleh dua tiga jam. Nikah boleh dua tiga hari. Jadi benda-benda ajaran Syiah, ajaran sesak ni tuan-tuan. Dia mudah masuk. Yang pertama mudah masuk sebab kita tak sok tak sok kita sakit sakit kulit ni lah dening nanah ayah bisa pi klinik tak lega pi hospital tak lega pi pakar pakar kata saya pun sakit kulit jenuh berubat jumpa ustaz Kazim ustaz Kazim tak lega jumpa ustaz tu tak lega La la jumpa dengan satu orang. Orang tu ambil apa dia pergi umpan-umpan-umpan sampai pun saya kering. Dua minggu lega. Ha dia mai tak sok. Bila mai tak sok ni tuan-tuan ajaran pelek-pelek dia mai. Tu yang saya cakap dalam forum Perdana Dua minggu lepas. Nak berubat sakat. Dia kata pak hang ni ada sakatlah, sakat tu turun kat hang. Sang kena korek kubok pak hang ambik kain kapal dia bawa barang empat jari ruas dia bawa mai kat aku. Dia gali kubok pak dia tengah malam. Sik baik tu Hadi tak rembat. Hmm. Ya, dia abah le pas empat jari ni bagi kat Tok Bomo. Tok Bomo rendam dalam air, Tok Bomo suruh minum air kain kapal dia pun minum wow wow wow 2 minggu lepas tu baru dia telefon saya ustaz apa hukum saya minum Dah minum ke belum dah dah minum tak ada apa halah di hospital kau ada kena kuman haram Pasal siapa hang gali kubur fa' haram pada siapa aminuh ai mayak ni haram hang bid'ah tahyut tu yang jadi sesat tuan, -tuan. di jin taksub ada juga yang jadi tak betul ni tuan-tuan. Paksa salah mengaji, salah belajar. Dia sakit lelah. Main jumpa saya, minta saya jampi ayah. Paksa dia sakit lelah. Saya ada jenuh merata, berubah al Tak leka. Dia nak cuba dengan ustaz pula. Saya kata minta ke Allah, bukan minta ke saya. Ya, Udu'uni, Astaji, Belakum. Bukan minta ke saya, minta ke Allah. Salah abang ni, pasal yakin dengan orang. Tak yakin tak yakin dengan Allah. Moba di mana lagi saya tanya? macam baca orang Cina Pak. saya pi mobat, benak kat telefon boleh saya buat. Baru ni saya ini nak tanya ustaz ni saya tak puas hati, ini nak tanya ustaz. Baru ni saya pi mobat kan jin Dia suruh saya telan anak tikus. <laughs> anak tikus hat merah. Tu so, abang terlanak. Telan dua ekor Astagfirullahaladzim Dua ekor tuan-tuan nak lakukan asma Saya tanya dekat dia Abang telan macam mana Dia kata ambil anak tikui tu Gulung dalam roti ke dunia Lepas tu ngangar mulut Untuk dalam ni Cepat-cepat langgar ngayak Dia turun hmm. Buatnya anak tikui tu hidup tuan-tuan huh, Sudah itu jadi kencing tikus Apalah mereka nak tikus Maha telat Tikus pun kata apalah malam Nasi aku Nak nyawa pun tak dan Telat bopo ni pula dah Sebab tu kita kena mengaji Kita ya, kena mengaji Dan kita bersyukur Tuan-tuan Kita ni duduk di Malaysia Mengaji minta lah kah Pukul 6 pagi dah ceramah dalam TV Lepas tak habis subuh 6 pagi tengok Bismillah Ustaz Kazim kat TV 3 Saya 6 Setuku, orang berdana pula TV 1 Ustaz Kazim juga Dia lagi nyampang aku. Mei malam ni pun dia juga Tak ada Ustaz lain juga kan? Daripada 6 pagi, 6 setengah 7 pagi Orang panggil subuh Sepingin Sampai tengah malam sekali lagi tanya Allah Ustaz tak tahu kita tahu entah. Siapa nak dengar malam-malam ke satu pagi tanya Allah Ustaz tak tahu Tuan-tuan Cuma -tuan. tuan tuan cek tengok ada ada kita kejut Pak kita Mak kita Ayah kita suami kita Abang tanya Allah Ustaz ada istan lagi Ustaz hari kok pun nak tidur Allah punya banyaknya ceramah agama tuan tuan tuan Paksa apa kita tak tahu. Paksa apa boleh ikut ajaran sesat. Sebab ni dia. Internet. Hari ni banyak orang sesat. Sebab dia belajar dalam internet. Dia tak belajar talaqi. Musyafah. Dia baca dalam internet. Dia percaya. Internet ni bagus. Bagus. Ha, tak bagus. Tak bagus. Semua benda boleh belajarlah internet. Anak saya umur 9 tahun perempuan. Bendora ha? Ci eh. 9 tahun. Satu hari saya balik mengajar, dia bawa spirin cikit. Ayah ni, Weina we buat kit nak bagi ayah makan. Weina buat, oh uh oh. -uh. Dia ya, betul. Mak ke Weina buat? Weina buat sendiri. Mak tengok aja. Mana weh nak belajar? Dalam internet. Cara buah-buah teluk, buah-buah biji, yang ni buah buah buah siap ke kek. Itu buat kek. Belajar dalam internet. Buat bom. Tuan-tuan tahu ada hak duk buat bom lah. Ni. Duk belajar dalam internet. Belajar ni tuan-tuan sekarang ni ada tok guru besar nama dia tuan guru google tuan guru wifi tuan guru wiki wikipedia yang ni lah ada ustaz google nama dia tanya apa pun jawab hari ni orang malah mengaji dah ustaz di masjid orang malah dah mengaji di sekolah balik je tengok google kalau betul tak apa kalau salah nah jadi sesat sebab dalam internet ada depa masukkan Al-Quran palsu. Yang baca bunyinya macam banyak Al-Quran. Rupa-rupanya Al-Quran palsu. Kita hari ni kata, ustaz tak bayar dah beli Al-Quran kat kedai. lah like internet banyak. Tengok-tengok Al-Quran -tengok Yahudi. Ha, Mampun. Sebab tu tuan-tuan. Kita kena balik. Di samping kemajuan teknologi. Jangan lupa pi mengaji Surah al Nabi ajak pada kita. Nabi duduk dalam gua. Datang Jibril, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi pun melalui proses pembelajaran. Malaikat dok ajar-ajar ajar ajar Kenapa Allah tak bagi Nabi pandai terus-terus? So, kata lantik jadi Nabi turut panas. Dah. Allah ajak Nabi peringkat-peringkat satu-satu-satu-satu. sampai Komplik. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditulakum ul-islam adina. Menunjukkan kita kena belajar. Sebab tu Jibreel turun, Jibreel baca... Nabi ikut Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Nabi berikut Nabi ikut Jibril baca, Nabi ikut Nabi baca, Jibril dengar nama dia de talaqi musyafahah. Maknanya tuan-tuan kita kena menghadap guru, tengok dia Anak murid baca tu Guru tengok pula Ada tengok menengok Ada tes mengetes Ada ujian mengujian Ada periksa memeriksa tu nama dia Talaki musyafaha Hari ni ni makcik-makcik ni Kalau pergi kelas tajwid Suruh baca Dia nak dengar ustaz je baca Haa opah apa ya. Baca Tak boleh baca Bawa tak boleh baca Baca opah apa Oh, Umur berapa? 70 Ada lagi Baru main saksat je Nampak benar ni tu tuan-tuan Malas becak Bila nak jadi pandai Kalau kita malas becak Orang ini ustaz pun tuan-tuan Dia talaki musyafaha Dia belajar tu talaki musyafaha Tuan-tuan tengok tu Sunil dat Dia ajar Dia ajar mulang tu dia ajar apa nama? Nutan. Dalam film Millen. 1962. Saven kamel hina. Pavanah kereh surat. Tok Guru baca. Baca kitab. Anak murah ikut. Saven kamel hina. Pavanah kereh surat. Hmm. Hmm. Pavanah <Sing> kereh surat. <Sing> pavane kare shor hai baba shor nahi shor sor baba ne kare sor ha tiara rajume hai se jais badmana chimor unsahab ujar tuan dah tak ada balik kita pergi tin musta boleh ambil tala saya mesyepah kita tak mau ambil musyafah Ha, jadi tentuan, mukjizat mukjizat Nabi Nabi lain habis tak ada lah. tapi mukjizat Nabi Muhammad sampai sekarang tu ada. Nama dia Al Quran Al Kerim, mukjizat paling besar, mukjizat paling agung, dialah jadi ubat. Walunasilu bin Al Quran, ma huwa shifa' ubat. Dialah yang menjadi rahmat Al-Qur'an. Dialah yang menjadi undang-undang. Dialah yang menjadikan manual kehidupan, pakar rujuk. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Qur'an yang tak pernah silap. Zalikal kitabu la raiba fi, tak pernah silap. Tak pernah ragu dalam Qur'an. Mukjizat sampai kiamat. Satu huruf pun tak leh bohong. Satu titik pun tak leh bohong. Allah akan bagi tahu jika ada pembohongan yang dibuat terhadap Quran. Sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad dia tinggalkan pada kita dua nasihat. Punya baik Nabi dia tinggalkan kita dua nasihat. Nabi Muhammad bukan mati-mati-mati saja. Kita ni banyak hak mati tinggal. Tinggal saja. kadang kadang tinggal hutang. Hmm, dia tak apa duduk dalam kubah aku. Teruk alung dah amat. Tinggal hutang pula tak. Tinggal retah tak apa tak. Tinggal hutang jenuh lah. Makcik biar ni. Tahu lah ustaz malam suruh lah makcik lah. Nak harakat lah. Kenapa mak cik laki mak tinggal hutang melambak pula Semua so, atas mak cik. Dah dalam masa hidup hari tu ayah atas mak cik, bil atas mak cik, sewa rumah atas mak Dengan dengan dia mu atas mak cik. lepas mati ni pun mak cik kena tanggung lagilah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad dia tak tinggal hutang untuk kita bayar. Nabi Muhammad wafat, dia tak menyusahkan kita. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan kita ini patut senang. Kita patut mewah. Tapi apa jadi pada umat Islam hari ini? Di negara Arab. Negara paling kaya dalam dunia. Arab. Minyak berjuta tong. Allah bagi dia ke orang Islam. Di Arab Saudi minyak ni lah. Boleh mandi dengan minyak jadi orang minyak. Tapi pi ke negara Arab tak ada satu pun negara hak baik gaduh semua hak baik pula dok kira ke dunia cuba tuan, -tuan tengok negara Arab kalaulah dapat buat hebat Islam yang dapat tahu sokan yang dapat tahu buat bangunan tinggi tinggi yang dapat tahu buat stadium besar besar tapi negara-negara yang lain Dia tak tolong apa pun tak tolong Ekonomi Mereka tak pegang Minyak orang kapit uruskan Padahal Kalau mereka ikut ajaran Nabi Lama dah senang mai pula ke negara-negara Islam belah-belah Afrika pula belah. Duk perang Habis-habis sama-sama mereka Mesir berperang Libya berperang Dok berhubung kuasa. Akhirnya negara tak ada pergi mana... ...amereka duduk kuasa. Main pula orang-orang Islam... ...belah-belah Melayu... ...sampai ke kelah bergaduh. Dah ada kuasa... ...bergaduh sama-sama berhubung kuasa... ...lah-lah orang kapiak dapat kuasa. Khotbah... ...dapat komplain. Khotbah jemaah... ...dapat pikat. Majlis petua... ...dapat pikat. Nabi Muhammad Dia paham Cuti raya korban Dia paham dikai Semelih korban Dia paham dikai nak jadi Dan orang Melayu Islam Diam Tak kata apa so kata so Tak kata apa lah Sebab dia tak pangkah kita Duk kira ke pangkah Sampai dia panggil kita Melayu Melayu mampus pun kita diam Malay si, Melayu mampus pun kita diam dekat terasa pok, mana keberanian kita takut sebab apa yang jadi macam ini sebab kita tinggalkan pesanan Nabi Muhammad Rasulullah, والذي نماه أشداء على الكفار رحماء بينهم Muhammad ini pesuruh Allah siapa yang ikut Nabi Muhammad Lemah-lembut dengan orang Islam Dan tegas dengan orang kafir Sekarang dah terbalik Dengan orang kafir lemah-lembut Tulang pun lagi lembut Tak ada apa lah Kafir dengan orang Islam Kasak yang amat Yang ni dah berlaku Ada dua nasihat yang Nabi tinggalkan pada kita Supaya kita jadi baik Lombor satu Nasihat yang ada suara apa dia nasihat yang ada suara Al-Quran dan hadis. Bila baca dia ada bunyi Alif lam Alislamra tilka ayatulllah tilka ayatul kitab. Dia ada bunyi hadis Nabi An Abi Uraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ada bunyi ikut Quran ikut hadis selamat kita tuan-tuan di beruah ni ikut Quran ikut hadis Apa orang cakap betul tak Quran kata Apa orang cakap betul tak Nabi cakap macam tu Kalau betul ikut, kalau salah terus ikut Macam saya ceramah malam ni Tuan-tuan cek Quran, cek hadis Betul tak macam Nabi cakap Kalau betul ikut, kalau salah tinggalkan saya Jangan duk kira siapa saya Kita kira Allah dulu, kita kira Nabi dulu Selamat ha? Ini bila Ayah Fin kata, Saya wakil kerajaan langit, Allah pilih saya. Ada kita buka dalam Quran. Surah mana wakil kerajaan langit, duduk di Terengganu, mana ada surah. Tak ada, tak ada. Mula. Ni macam-macam mucit. Boleh tak menikah 2 jam, 4 jam, 3 jam tu cerai? Ada lah hadis. Tak ada. Mohon, oh, tu so pakai lah. Ya, kita nak ikut bersifat. Makan anak tikus, makan anak tikus. Tak ada. Itu salah makan. Nah, masalah pada sekarang. Bila kita nak ikut Quran tu, di Selangor tu, Ada yang mengaku Nabi. Nama dia Nabi Kaha. Dia mengaku dia Nabi. Saya Nabi orang Melayu. Itu ikut ramai. Ada. Nabi melayu, Nabi melayu tak ada, bohong wala dah. Nabi Muhammad habis dah, tak ada nabi dah. Bohong punya orang. Pasal tak mau ikut Quran? Tu yang jadi sewel. Mereka paham pula. Oh, ada Tuhan baru, Harun. Ada? Tak ada. Tak ada, tak ada. Tu lah gunanya Quran. Sakan rujuk, tu lah gunanya hadis. Sakan rujuk. Ada tak Nabi Muhammad Baik dengan orang kafe Kongsi, kongsi, kongsi, kongsi Tak ada, ha, tak ada, tak ada Mana ada Tak ada, ha, tak ada, tak ada Sebab kita kata ada tahalus siasi pula Nabi tak pernah bertahalus siasi Sampai mengorbankan prinsip Islam Sampai biarkan Islam di perkotak katek Kutbah Jumaat di hena Ayat 124 Surah Al-Baqarah Walantardah dihena Itu bukan tahlusiasi Nak berbaik dengan puak-puak kafir Sampai orang kafir kata Batalkan perkataan kafir Kami bukan kafir Itu apa-apa Apa, -apa? apa tuan-tuan nak jadi Pada orang Melayu orang ini Kuasa punya faksa Atas nama tahlul sihasi Sampai mereka hena ayat Quran Sebab tu saya tak heran Tuhan tak bagi hujan Saya tak heran langsung bulan Tuhan tak bagi hujan kita Sebulan lebih Saya tak heran Sampai orang kape kata Allah ada anak Orang Islam kata tak apa Tak apa boleh boleh Apa-apa pekat -apa, apa -apa, kan. Dia kata Allah Tuhan kita ada anak So, tu saja buat tengok akak-akak bawa anak. Tutung, pak kita kat lah depan bawa anak Dr. Haribah. Anak pakai tudung, konek, mak pakai jubah hitam. Tu bawa anak. Saya anak dah mengantuk, anak dah tidur. Satgi anak dah jemu, saya mak apa ceramah apa jom balik, teriak hari teriak. Bayangkan Allah kalau ada anak jelah. Ya tak dia pun jaga budak je kan Dia-dia-dia Pak punya raja nak buat Nung jaga hujan Lampak lah Nenang duk teriak ya? Dah melihat Nak Allah Kape Itu tuan-tuan Bila kita kata Allah ada anak Kape kita Sokong kape Kape Kulhuallahu ahad Allahu Samad. Saya tak hirang tuan-tuan. Tak -tuan, lah hujan tak turun. Banjir main pulak dah. Hak banjir. Di buku buat banjir. Main telaga kering. Empangan kering. Dalam duk empang kering. Dengi main pulak dah. Sampai kementerian kesihatan kata. Makcik-makcik. Kalau setakat demam. Pilah kelenek biasa. Jangan main hospital. Dengi banyak orang ni. Kita hak demam batuk pun pi cokor juga kan batuk. Tapi kelanik overlap sudah dah. Dah, pi hospital juga belau tu ada dengan hak denggi. Denggi sekarang sangat tinggi, tuan-tuan. Sebab apa? Betul? Tu tak fikir ni ni boleh apa? Bergaduh sama-sama Melayu tak ada habis-habis. hina -habis. Allah tak ada habis-habis. Hei, no, orang Islam tak habis-habis. Sampai mereka kata Allah ada anak, pun kita sokong. Hmm, pakak rasalah seorang sikit hujan tak turun. Pakak rasalah tuan-tuan, Tuhan tak turun. Kan hujan pada kita. Lalu rasa. Bagaimana nak turun hujan, senang saja. Suruh puak-puak Islam yang dok sokong puak-puak kapir guna kalimah Allah dalam gereja, aku suruh dia puak -pabat. Daripada Tok Guru sampai di bawah ni Suruh tau pak Hampa punya paksa Tuhan murka pada kami Saya terang-terang tu -terang, pak Paksa dah melampau Sampai dah tahap melampau Kalau Allah dihina, Hampa biar Hampa ni jenis apa Kalau mak kita dihina, Kita marah Pak kita dihina, Kita marah Pak dipitnah, mak dipitnah, kita dipitnah, kita marah. Kenapa kita tak marah? Allah dipitnah. Ada anak, ada isteri. <tuh> tak kenal. Sebab tu saya sebut berkali-kali. Di mana-mana saya sebut. Saya pergi Johor Baru ni pun tak hujan. Bapak. Malam tu, dia pembinta doa ustaz. Kita doa lah, pergi hujan. 40 hari tak hujan, dia betul paham. Habis habis ceramah doa 10 minit, 15 minit habis ceramah Boom hujan Dia turun dalam 5 minit Dia stop Besok dia bagi rata hujan dia Lepas libur kita juga buat Mudah-mudahan Allah turun kat hujan kawasan kita Tapi kenapa tak? Hak mana hak duk sokong Kau buat kafe guna kalimah ke pun Kenapa tak? Allah sebut dah dalam Quran Allah tak ada anak Yang kata Allah ada anak lepak. Ya. Eh hey, Ustaz Allah pun Tuhan mereka juga Apa salah mereka guna Nama Tuhan Nama Allah Kalau salah guna Takkan kita nak bagi pakai Ni anjuran peladang Teramoh malam ni Dia bukan ahli lembaga peladang Dia bukan ahli lembaga peladang Tiba-tiba dia mendakwa saya ahli lembaga pengurusan peladang. Saya ahli PPK kawasan. Salah. Saya bukan ahli PPK. Pim nyamur kawasan itu cakap saya ahli PPK. Marilah tolong saya. Saya nak benar. Jangan marah. Ustaz baik-baik Saya bukan ahli. Jangan marah. Mana saya mengaku. Tapi kalau depa guna kalimah Allah tak betul. Kenapa? Tak marah? Ustaz tu demokrasi Mana-mana boleh pakai Demokrasi apa kalau tak betul Dua campur dua empat Dia pun kata enam Tak kata, kata betul Saya kata enam Ustaz kata empat Aku suka saya tu gila Dua campur dua empat Saya jawab enam Ustaz empat Saya nak pakai enam Mana kata apa Ustaz gila Allah tak ada no. Saya nak kata ada no. anak Nak kata apa Hang gila Dah benda tak betul Takkan nak kata betul Ustaz Sebelum mereka pakai, pakai Di Indonesia dah pakai Di Indonesia dah pakai Di India dah pakai Tak ada apa Kalau begitu pi pindah Indonesia Dah kata tak ada apa Api pindah Indonesia Makcik nak pindah tak Indonesia Gunung berapi dalam seminggu Tiga meletup Sinabung meletup kelut melut anak kerakatau belut nak lari pi mana Tuhan tak jaga sebab nabi kata eh fazallah yahfazka hang jaga Allah Allah jaga hang hang tak jaga Allah Allah tak jaga hang la kita tak jaga Allah Allah tak jaga kita hujan tak turun tak apa kita ada air ni ho hadis langau duk tunggu lori tangki Lori tangki mai pukul 2 pagi, siapa nak tunggu? Lori sampai pukul 2. Ayah, ayah, ayah seorang pun tak turun dia pun balik. Besok dia buat komplain, kami tunggu tak mai. Siapa kata tak mai? Kami mai pukul 2, pukul 2 kami ti tau. Bergaduh pasal masak, berebut air tuan-tuan. Lalah hari ni dalam paper pi mandi dekat seset minyak Petronas anak beranak. Air tak ada. Allah tak pedulinah. Orang rampas Bible guna kalimah Allah Hampa marah dekat Jais Paksa Jais pulangkan balik Bible Yang ada kalimah Allah ha, lah Allah bagi cash Cash Allah bagi tuan tak turun juga hujian belah ni Buat pembendirian awal Tuan-tuan rumah tuan-tuan semua rendah-rendah Tak apa, ayat tak ada, tak apa Rumah depan rumah flat Air domain dibawa tu, mak cik dah dalam mengandur, nak tangga pula. Bayang tentu air tak ada, nak so berak apa? Batu. Ini dengan batu. Pak ketil, tiga ketil, asal jangan bajak awak pun bajik, Sebab tu ingat, tuan, bersyukur kita ni pertahanlah benda ini. Niddo. Boleh tuluk Boleh buat benda Ada puan nak buat Buat Diam tak kata apa Yang kedua Nasihat yang Nabi tinggalkan apa Pertama Quran dan Hadis Kedua Nasihat yang tak boleh bercakap Nama dia Mati Mati Ingat mati Ingat sakit Ingat waktu kau sulit ingat-ingat hidup cuma satu kali tu lagu Wali Ben ingat mati sobat kata dia bila ingat mati jadi baik mati satu-satunya benda yang tak boleh kebang saya boleh cerita macam-macam pada tuan-tuan pengalaman-pengalaman Pengalaman naik kapit terbang ke pe Australia makcik Saya pergi Australia Bila nak landing Tak boleh landing kapit terbang Awak Lampu kapit terbang tak cukup terang Awak Jerebu gelap gelita Tapi tu nak buat apa Buat pusing Bila lah nak turun dia duduk sebut dah. Dia minta ke semua penumpang memakai tali pinggang keletar. Kita akan mendarat sebentar lagi. Dah empat kali dah. Tak mendarat-mendarat lagi. Lah-lah tuan-tuan habis minyak. Nah, sudah saya kata buat dah. Daripada penerbangan lima jam setengah jadi dua belas jam. Lah-lah landing dekat mana? Lapangan terbang askar. Nak isi minyak turun dekat airport askar kereta kebal mai terok mai askar Australia mai. saya duduk tengok, -tengok. mampir kita tak boleh turun tuan-tuan dua jam duduk cokoh nak kencing lagu mana ni boleh pakai tuan-tuan aku tak mahu naik dah ke terbang ni nama kata murah ni dia apa buat aku suka ya. lampu pemalap betul lah murah Rupanya malak tak boleh turun Singapura dia boleh landing Lampu dia percerah Singapura airline Mas boleh landing apa, Lampu dia percerah Merah murah ni tuan-tuan Lampu malak Kalau motor lampu malak Kita boleh ketuk ah uh, Ketuk lampu tu Ketuk balik Sampai terbang nak ketuk apa Lelah habis minyak Saya boleh cerita pengalaman Pengalaman tuan-tuan Api ceramah Ceramah di Mesir Boleh Boleh cerita Pengalaman pergi ceramah dekat China Beijing Boleh Saya pergi ceramah di Sabah Boleh cerita pengalaman Saya pergi ceramah di Sabah Saya turun hari itu Jam jalan kota Kinabalu Sesak Saya kata ramai orang Tak sesak lagu mana blackout Lampu isyarat rosak Sesak break up satu siapa hak baru ni. Pak cik boleh ada habaq pengalaman sakit. Saya pergi rumah Pak Lah Mokti. Dia baru belah jantung. Macam mana Pak Nga dia membuka butang baju. Ni dia ustaz. Dia belah terbawaan ni. Oh, Masya-Allah. Dia selak ke plecak pula ni dia ustaz. Dia panggil urat saja ganti tang sini pula no. tu sakit tu bodohnya ustaz tu tanya no, sakit tak no. sakit badan terbelah dua sakit lah ustaz makcik-makcik boleh cerita pengalaman beranak boleh boleh anak makcik lah, nak suruh lah teruk lah nak beranak 8 jam tak keluar lagi tu lah kata pakcik duduk maya ajak lah telepon pak motor tu suruh buat maya ajak kira lah masuk pukul 8 pagi pukul 4 tak beranak lagi kira dia suruh kita kira doktor sak masuk nurse sak masuk cek tak buka cek tak buka lah kira tengok lah dia nak ambil kalkulator kira lepas tu anak nombor 2 Anak nombor dua orang setaknya senar sungguh pipi lah. hmm, pee pi, pee pi, Loh. Hak pertama pasal pun susah berat. Lapan kilo. Uh, Patutlah pun. Hak kecil ni. Hak kecil setengah kilo pun dah ada pasal ni. Kita boleh cerita pengalaman menikah. Mok lu kan kenal ya eh, Pak. Ha? Tak kenal eh. dia main jumpa dengan Tok Wahan kata nak nikah dengan Mok. Tok Wahan pun bagi tu buat terima dan buat semua, tu buat suruh tu orang suruh tu nak kata apa tu, tu dapat ha? tu pengalaman nikah pengalaman cerai oh, saya masa tu cerai agak mahkamah kan? pakai spek hitam besar, pakai hitam Betul, pakai topi muka pulak macam era ya, sampai <laughs> sekarang kalau cerai pakai spek hitam Zaman makcik dulu kalau menikah pakai spek hitam. Lelaki pakai tongkol, koris pun dia besar spek hitam. Tukang kipah pun spek hitam. Itu zaman kita... Zamanlah nikah tak ada spek. Cerai pun ada spek hitam. Besar-besar so, spek dulu dia. Ni. Tapi mana ada orang cerita pengalaman mati. Ya, ada Ada orang dah mati. Ada apa? Telepok pukul 2 pagi Hello Assalamualaikum Papa malam-malam Siapa -malam orang yang malam-malam ni Eh Pak Zahdil ni Pak Zahdil mana Pak Zahdil lah Yang baru tanam pagi tadi Haa Kenapa Pak Zahdil ni Nggak bakal Pak Zahdil nak kubuk lah, lah. Okey lah Cerah elok lah Ada apa ni Haa Lepang lah Malaikat baru balik Baru balik Sat-sat tadi dia Lama juga lah Dia tanya Pak Zahdil tu Lama juga lah Habis Pak Zahdil dia apa aja ajak atas kubuk abangnya, dia dengar tu lah. Haa, nampak jawab elok lah tu dia balik dia, tak kudang apa lah lah, cerah lah lah kan. Haa, paham pesan kat abangnya, dia tak ada apa, bangun telefon dia, dia tak angkat. Tak angkat apa pukul 2, 2 pagi, bangun, tidur. Ada tak terangkat ceritamu, korang baklahom, tak ada. Haa, mana ada tu imam Masa ada tanah mayat Tuk imam lempak rumpur lah kubuk Mayat ada bawah tu imam hantar Den Apa-apa aku rumpur tu Mana ada Walaupun kita ada ajak dengan kubuk Dengan mayat Dia tak cakap apa Contoh kalau ada ke dua tiga hari ni Pergilah ikut pergi kubuk tuk imam tu buat keluar buku telkit penek reput bahagian tepi <tik> tak reput apa dah mai maka apabila tu yang reput hujung dibarannu <tik> <Subhanallah. tik> wa ha mahama bin hamsah apabila kami meninggalkan kamu maka tinggallah kamu di sini seorang diri buat selama lamanya dan akan datanglah dua malaikat seorang nama mungkar seorang nama nakir ia akan menyu'al kamu. Maka janganlah kamu takut dan gentar. Kerana mereka pun makhluk macam kamu juga. Kata Tuk Imam. Agak-agak lah kalau mayat tu boleh jawab. Agak-agak dia nak kata apa. Tuk Imam siap pesan. Janganlah takut dan gentar. Mereka pun macam kita juga makhluk Allah. Kalau dia boleh cakap dan dia tahu apa. Ampah cakap senang, ampah duk-duk tak? Ni aku bawa betul-betul, terlap pelitah, eh? Baik dia tak boleh jawab. Sebab itu, mati satu-satunya benda yang kita tanggung seorang-seorang. Orang lain tak boleh share. Sakit kita, isteri share ado emak ma isteri pembango ya bang ya bang ayang mah ayang dahaga dah. isteri saya sakit dia pun susah tak tidur isteri nak bersalin suami pun susah Do lagu ni bila lah anak oh, bila lah anak anak peahoh, <SILENCIO> mak pak di kampung musuh hati saya saya telefon buat tak tidur lagi sekejap mata pun tak dilami ni hamalak ni, dah imam tak tahu cila polam balap polak kita dapat rasa semua ni hari ni panas semua rasa tu imam rasa ustaz rasa wajbi rasa. Semua rasa panas Tapi mati kita seorang Duduklah seorang-seorang dalam kubat Nak jawab apa? Tuan-tuan lah panas Tak ada kipas Pergi balik rumah Kipas, sepak Tuan-tuan sempit sekarang ni Pergi balik rumah Katir seorang satu Tidak dah bergunit Tuan-tuan sekarang ni tak ada kerusi Duduk sidak dengan orang saya pergi selama di Johor Baru ni, katak naik merupak habis. Lepas katak lipan lari habis. Saya ulak-bulak, saya kata. Kalau abang-abang ni letih untuk jangkong ni, pergi balik rumah. Ya, ya. Tapi kalau kita dalam kubur, tak boleh balik. Gelap, tak boleh balik. Panas, tak boleh balik. Sunyi, tak boleh balik. Takut, tak ada orang tolong. Sekarang tuan-tuan takut Cuba menjerit Tolong Jom ingat Datang ramai tolong Tapi dalam kubur tolong Tak ada siapa boleh tolong Sebab tu Nabi kata Ingat mati Akak-akak bila nak buat jahat Ingat mati Mati nak buat jahat apa Ustaz Mana nak tahu kena rompak baik ni hak mai malam ni ni semua baik ni abang kita duk sidai duk bawa tadi cokoh duk sila orang macam dia nak pi bunuh orang ni makji ni lah baju putih tudung putih kain putih kasut hitam nak bunuh orang makji bunuh tikus pun takut